Лише з того ні. Дніпром пливли вітрильники та пароплави, вода була висока, з нуртами, і тому весь час здавалося, що їхні щогли й труби зачеплять міст. Тим часом вони проходили попід прольотами без будь-яких затримок, попихкуючи смердючим димом. — Сила! — сказав до хлопців Федір, провівши поглядом одне з таких ревучих див коли б діло менше і не так гуло та стоганіло. Рушили поквапно далі, мов, завинили чимось перед покійником. Вода текла широко, вільно, піняво. То тут, то там на ній роїлися, ясніли літки. Сонце звернуло з полудня і раз у раз пірнало в білі хмари, що густо вкрили небо. Забули купить вінок, а люди он, — вон, — вказав Петро на цехових з сподолу, що шли з вінкоми зі свіжих квітів. — Я покладу вінок зі слів, — озвався Федір. — Скажеш, од нас також? — От всіх скажу, — сяйнув очима. Василь позаздрив раптом його рішучості, вмінню вмить запалюватися, горіти ясно і збуджувати гарячим словом інших. Він мав орлиний погляд, орлиний ніс, що надавав обличчю відваги й сили. Справжній тобі козак. На тому боці на них чекали хлопці, які, було, пішли вперед. У нас з'явилась думка щось заспівати батькові, гукнув Микола, що мав чудовий голос і хист до музики. Козацької якоїсь пісні, допоки тут нема попів. І церберів підтримав Федір, Чи суть жандармів та поліцейських. Якої ж ми йому втнемо? О, ну, знає, хтось його пісні улюблені? Сумної треба похорон. Кажуть, що він співав на оболоні зіроньку. Не личить цю, бо про кохання. Може, про Морозенка він цю любив? Хто знає? Всі. Микола знайшов тональність партії басів, та тенорів, зробив коротку співанку. Ой, Морози, Морозенку, ти славний козаче, за тобою, Морозенку, вся країна плаче. Не те, утрутився Федір, до чого люди скажуть тут Морозенка, треба не історичну, просто якусь журбу. Ішли далі мовчки, думали, шукали пісню. Хлопці, а може, цю? спинився знов Микола і заспівав півголосом. Та забіліли сніги, забіліли білі. Годиться, мовив Федір, сумна і немов про нього. Він теж не мав ні хати, ані жони бурлака. На тому й порішили. Уже за мостом, через зато, куди починалися хати Микільської Слобідки, побачили чимало люду. Були не тільки піші, а й в Берлинах, на дрожках, верхи. Панство теж позліталося, як вороня, сердито буркнув Федір. Хіба вони не українці? спитав Василь. ніжки царські кинув, а потім враз наддав ходи. Василь відстав, обдумуючи його слова. «Цей Федір — дивний чоловік. У нього все поділене на біле й чорне, добро і зло. Портрет Шевченка, добутий хто знаде, повісив поряд із образами в однім ряду і молиться. Кому він справді молиться? Ні, не богам. «Скалію, де ти? Швидше йди сюди!» — покликав його Петро — і, дочекавшись, кивнув на гурт засмучених, простих людей, що купкою стояв у центрі натовпу. То родичі його. Кого? Шевченкові? Брати, сестра, племінники. Старшинство є брат двоюрідний, Варфоломій, ото що збоку лисий. Він грамотний. В Лопухіна недавно був управителем. Стається, їдуть, їдуть. Он он під лісом. Юрбою пройшла легенька хвиля, і все затихло. Коні бріли піском, ямщик підхльоскував їх батогом, понокував. На дрожках стояла червоним вкрита домовина, уся в вінках. Позаду йшла коляска, в якій сиділо двоє у панській одязі, за нею панський виїзд вози з людьми. Мов, вітром здуло зголів шапки, брелі та капелюхи. Студенти, що зібралися біля Миколи, Діждавшись поруху його руки, Враз почали, неголосно, проте сердечно, журно, Як не співали, може, іще ніколи. Та забіліли сніги, забіліли білі, Ще й діброванька. Ще й дібровонька, Та заболіло тіло бурлацьке єбіле, Ще й головонька, Ще й головонька. Почувся плач, То родичі заголосили, Склипували усі довкіл, А пісня рідна сестра поетова Лунала далі. Ніхто не заплаче По білому тілу, По бурлацькому, по-бурлацькому — ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його, ні жона його. Василь співав, вкарбовуючи у пам'ять велику цю подію. Він розумів, що це не просто похорон, а сплеск людського духу, ще мить одна відродження жаги до волі. Воля, яку давав цар із панами, була убога й куца, не та, яку й хотів Кобзар. Вітриць розпрямив стрічку біля вінка, і Василь прочитав короткий, але душевний напис «Прощай, батьку, орли сизий», сльози заслали очі. Рости, рости, древо, тонке, високе кучеряве є, кучеряве є та розпусти гілля зверху до кореня, лист до долоньку, лист до долоньку. Укриль моє тіло, бурлацьке біле, ще й головоньку, ще й головоньку. Як доспівали вітальну пісню батькові, враз стало тихо-тихо, лиш чулось схлипування та шепіт двох приїжджих з Варфоломієм. Тут із хору вийшов Федір, зліз до труни на дрожки, мовив спершу тихо, а потім голосніше, щоб чули усі. — Ми ж дали в Києві тебе давно вже, батько.